Dan berbuat Jangan buat tu nanti pikir masalah Ustaz ni bayar jawab jadinya Nak dijawab nak sah, kasihan <guluh> Nak dijawab sah, berdosa kita Gimana caranya? Sama kemarin jemaah Ustaz, saya dah sampai ke Indonesia Tapi belum tahu buah dah ya. Gimana caranya? Kata pasalah bapak bayar ini Bayar dah Tak ada duit Ustaz Baru kan? nak gemis ke saya, saya juga ada duit <laughs> Jadi sebelum berbuat Ditanyakan dulu Dan tanyakan itu hmm. Bukan hanya sekedar tanya boleh tak bolehnya Ini ada dalilnya atau Tau. Atau tidak Oh ada dalilnya, di mana Sohih atau tidak dan Juga dalil tapi hadisnya tidak Tidak sohih Makanya memang perlu kita belajar Belajar lebih banyak Padahal hmm. kita sudah terlanjur Islam dibebawa ke Indonesia oleh para pedagang hingga asas-asas prinsip ilmunya belum begitu pokok Sampai hari ini mohon maaf sebesar-besarnya Pak, ba, berapa banyak kawan saya sesama ustad dari pesantren dulu saya tanyakan sudah berapa kali ustaz menamakkan Sohibul Kari, Ayatil Rubananus. Bon, nah, kitab Imam Syafi'i kok kali baca Allah rubananus bahasa kuno. Mun pada di kita Imam Nawawi, Kuli, Jumbo, Bawajung. Begitulah. Dan kita sudah terlanjur jadi mufti. Jadi ustad atau guru besar. Sehingga mau tidak mau, harus berani mengubah. Ya mau tak mau harus berani bermuluh. Ya karena sudah jadi orang besar, buruhnya harus. Harus besar. Jadi harus begitu sebagainya kita memperlu banyak belajar Justru kita lebih banyak membaca Buku pemikir daripada buku ulama Padahal ilmu itu ada di bukunya ulama. ulama Bukan di buku pemikir Pemikir buku. itu yang boleh Ambil pada semuanya Kira Kira-kiranya kunis Kira-kiranya kunis Nah ini bagus rangkai-rangkai Dia punya modal pandai bahasa Arab Dikitnya di rangkainya ini doa ini, di doa ini, ini. Padahal tidak pernah disuruh oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dia punya nama, punya pengaruh, akhirnya punya jemaah dibuat pulak oleh komunis ini, akhirnya ditransfer ke berbagai daerah. Mungkin produknya Aceh, mungkin produknya Medan, mungkin produknya Jawa. Standarnya SN, SN, SNI. -E. Kita agama ini, ada mana tidak ada standard SN? ISO saja tidak laku. Ba, agama standar SNI tidak laku ESO tidak laku Yang laku adalah standar Allah Allah ta'ala karena dengan dia lah ada agama ini. Agama kita agama Samawi ba. Agama langit bukan agama bu. bumi Agama kita diturunkan bukan hasil kreativitas Nabi Nabi tidak ada akhirnya kecuali menyampaikan dan menjelaskan Menyampaikan dan menjelaskan Itu pun penjelasannya dari Allah juga Datangnya melalui hadis Nabi SAW Parangkali demikian Sekiranya tak ada yang perlu dipertanyakan Ya kan? Ya maaf dah Kasihan saya ya. ya kalau nak ada pertanyaan Nantilah Ya kalau masih ada kesempatan lain Kalau nak ada pertanyaan Nanti tetahan-tahan pula ya. Silakan satu pertanyaan Nah silakan Ya ini banyak yo mah. Hah? Yang tandanya cuma kita berfikir di arah salat. es que te Memang yang asli itu yang lama-lama, yang tahat itu yang lama. Sekarang ini banyak yang recycle. Iya daur, daur ulang, nggak terlalu lama mbak. Walaupun punya merek SNI, &E. saya beli kipas standar nasional Indonesia, karena ingin harganya murah. Iya, mudah-mudahan karena sudah SNI. &E. Ya lumayan lah, satu tahun lumayan, nggak sampai seminggu dapatan. Sudah boleh batang Jadi ada seperti itu Makanya standar kita bukan raksud ya Standar kita adalah Rasul Rasulullah SAW Nah gimana cara mengetahuinya Kita kumpulkan hadis-hadis Tentang sholat Nabi SAW Loh, Kenapa? Karena Nabi suruh kita sholat Sesuai dengan bentuk dia Upaya mak kerjanya Ustaz Nanti teman-teman tak bisa kacar sendiri. Tidak bisa kerjakan. Akhirnya ya, tanya sama yang yang sudah mengerjakannya. Tapi yang kerjakannya itu berbeda-beda. Berbeda. Beda bingung kita. Cari yang mereka yang senantiasa mendukung, menghukum dengan sunnah. Yang dia kalau dengar sunnah gembira dia. Kalau dengar selain sunnah sedih dia. Sebaliknya ada yang kalau dengar sunnah Cumber dia, kalau dengar selain sunnah Nah ini baru dia Ini baru Okey lah kalau begitu kan? ya. Jadi kalau muslimin kamu Nah siapa siapa Imam sunnah, kalau nak yang lama-lama Ada Imam Syafi'i Ada Imam Malik, ada Imam Ahmad Ya, Kalau yang nak baru-baru Misalnya Ada Syekh al Albani Yang memang dikenal dengan keteguhannya Dengan sunnah dia kalau dengar nama selain sunnah itu maha besar dia Berarti kalau dia kerjakan Insya Allah itu adalah sunnah, sunnah. Ya. Walaupun beliau juga sebagai manusia Ada injetihannya yang salah ya. Tetapi salahnya dari 10 ribu salah 10 enak ya. banyak dia Ya Dari 10 ribu salah Oke okay lah dari 10 ribu salah 300 banyak 0,03% format nol tapi sebenarnya Ya? juga ya. Tapi kayaknya mungkin Banyak kalau sudah proses berat juga ada nah, nah, banyak. Baik eh, kaum muslimin dan muslimat ya, semuanya. Jadi kita lihat orang-orang yang teguh dengan sunnah Seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz, seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al Tapi kok orang Arab Saudi semua? Sah. Orang Arab semua, bisa cari orang ya, Mesir juga ada misalnya Syih, uh, siapa yang Abu, ha? Abu Sarfoy, ad ini ya, ada Mustafa Al-Adawi, ada Muhammad Hassan Wahid, selam, dan sebagainya Wahid Kussalam dan sebagainya, silakan orang Mesir kan sama juga, orang ya, Mesir juga jadi orang Merupuk jadi orang Merupuk yang memang mendukung sunnah, bukan mendukung selain sunnah kan jelas itu kalau dia bilang Sunnah, tapi dicarinya yang tidak Sunnah berarti tidak dukung. Tidak dukung Sunnah. Maka cari yang Sunnah. Misal ada Muhammad Namin Buhuzabul dan Nunan sebagai. Oh, itu kan orang Arab semua musa. Nah, ini lapar ya kita ni tidak. mau lagi purus orang Arab eh, Ini dah parah ni sakitnya ni. Nah, cari orang Amerika. Orang Amerika, yes, okay, no problemnya. Buatlah semua kat sini. Nah, itu memang kita dapatkan. Makanya siapapun yang keluar dari Amerika belajar agamanya, rata-rata, no problem. Jangan heran, kadang orang itu sukanya gitu. Kalau kita sudah bilang no problem semuanya, ujungnya nanti problematika. Ujungnya timbul problematika umat yang tak bakal selesai. Karena apa? Karena jalan sudah mati. Jelas tak? Dah? Belum jelas berarti belum. Jadi standar kita Rasulullah. Gimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Dia umpamanya, cuba pendek. Kalau sedang, 45 menit <SILENCIO> Ini serius ni? Pendek aje ni ya? Pendek aje. Saya nah, serius ini kalau sedang 45 menit Kenapa saya pernah ditanya Kenapa saya tahu waktunya Saya pernah ditanya oleh Pak Ismail Subo Kenapa nah, Kenapa Ismail juga. Ibu Ibunya, Ibu Sertina Itu di muka tentang zikir juga Saya lihat siap Bapak siap tidak mendengar jawaban saya kan? Kalau tidak siap saya tidak jawab Kalau siap saya jawab Polanya ya, panas katanya siap usah dah siap janji gak marah janji jawab itu waktunya, waktunya sekitar 55 minit itu jawab sedang jawab sedang kalau mau sedang yang berikutnya pendek aja baik jawab pendek dan sana pendek sekali bahawa Nabi Alaihissalam sebelumnya Allah subhanahuwataala memerlukan kita banyak bersikap Di itu Zikir yang aku beritahu adalah setiap selesai sol, nah dari sekian banyak hadis tentang zikir dan doa, jumlahnya ribuan hadis tentang zikir dan doa. Alhamdulillah yang sahih dan sahih Nabi tidak pernah bersikir bersama-sama. Tapi sama-sama berzikir Selalu begitu Beda antara sama-sama berzikir Dengan zikir bersama Nabi selalu sama-sama berzikir Selesai-selesai Baik zikirnya itu Duduk maupun Sambil berdiri atau sambil berjalan karena Allah bolehkan selesai Seorang boleh berkhasbullah Al-Qiyyab al itu ada jununiku. Terus sudah selesai Solat kalian ya, berzikirlah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, oh, dalam keadaan ber berbaring. Nah, ini balikan gini, Pak. Ini kalau saya panjangkan dikit nih. Iya. Enggak bisa dikiaskan Pak zikir kita kepada Allah dengan adab kita kepada manusia. Kadang-kadang kan kita begini, beranalogi kalau dengan Allah kan masak dengan aba kalau kita berdoa, minta kepada pejabat, masak kita Sambil-sambilan dia ya. harus melalui orang dekat dia ya. kadang-kadang tidak bisa dikiaskan pak pasalnya kalau bapak pergi menghadap apa pak gubernur sambil berbaring begini pak boleh tidak saya minta boleh enggak boleh enggak tapi pada Allah sambil berbaring ini boleh enggak boleh kan boleh, boleh enggak atau gitu loh Aziz. Ambil bantel, baring duluan, Pak <cción> Saya ada perumat mohonan nih, Pak Di sepak, Pak Tapi sama Allah kan, enggak? Sambil tenang ini, Ya Allah Ini bagian hujang, ya Ya Allah Kapan saya menikah? <inals> Boleh, nih Boleh, kan? Maka tidak bisa kias, Pak Menganalogikan Allah dengan makhluk Kiyas subhanfarid bafil Fasidul ikhtibar Tak bisa dipakai itu kias Makanya agama ini Makanya kita contoh je lah Nabi SAW <Sessalam> Maka Nabi SAW Selalu sama-sama Berzikir dan sama-sama berdoa Tapi mohon maaf Saya tidak menemukan dalil yang Sahih dan sorry Beliau berdoa dan berzikir bersama bersama-sama. Itu jawaban pendek. Ya, jawaban pendek. Buktinya doa-doa yang beliau baca rata-rata bersifat mufrad kata tunggal. Kata tunggal misalnya astaghfirullah. Apa artinya? Saya minta ampunan kepada Allah. Perlu diumumkan itu. Perlu diumumkan bagi perempuan. Saya minta ampun kepada Allah hade. Kan tak? pas itu kaum muslimin. Napa sih? Kan? Makanya Nabi membaca dengan suara lir, suara yang ini. Karena dia berdoa, Allahumma inni a'uudubika, ya Allah aku minta perlindungan kepada aku juga. Kalau dia doa, aku masa dia aminkan sama jemaah? Eh, B, kami kok ndak dibawa tadi? Allah nas tawfiqullah alamir kenapa ada ya? Asal Allah besok kalau ada imam yang bilang asal keras keras, ngan kami tu nggak dibawa itu, harusnya nas taw nas taw ya, silakan aja. Tapi bawa jemaahnya Ini karena alasannya ada hadis palsu dan ditemukan juga dalam buku-buku hadis palsu mengatakan termasuk imam zalim kalau berdoa sendiri tidak bawa jemaah itu hadisnya palsu. Tidak ditemukan juga dalam hadis-man. Bangsu. Bangsu buatan Indonesia apanya? SRI juga. Ini dalam kita hadis-man. Betul tak ada yang itu. Jadi termasuk imam yang zalim. Kalau berdoa, dia sendiri. Nah kalau dia bilang nanti, Astagfirullahaladzim. Ingat kita dong? Ingat kita. Kita sama-sama di satu satu mobil ini. Bawa juga kita. Harus dirubah nanti silatnya semua. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim aladzim kalau kutbunaiha la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha wallahi yuqbutukan selesai solat bukan selesai solat ini banyak juga dirangkai-rangkai dari bahan-bahan yang... yang lain ini menurut eh, kadang-kadang bahan untuk atap dipasang untuk pondasi itu yang masalah kadang-kadang kenapa? karena konsultan pengawasnya lalai si konsultan pengawas lalai kontraktornya suka nipu suka nipu gitu itu masalahnya, ini kontraktor Ya konsultan kan sering disogok Ustaz-ustaz disogok Dengan aplop kan Jadi dia tak berani menjelaskan yang salah itu Akhirnya Kontraktornya nakal Kontraktornya nakal bahan atap Dipasang untuk buat narkasinya Maka tak buat narkasinya Jadi semua soal doanya Sihwanya muprat Lalu ada memang Ada hadis riwayat Imam Bukhari dari Abdullah bin Abbas yang menjadi subuhat, bahwa Nabi berdoa atau berzikir dengan suara tinggi, yaitu Abdullah Bakar Abbas kunna naflu intihaa Rasulillah Shallallahu alaihi wasallam setelah salat Rasulillah bid takbir. Kami mengetahui selesai solat Nabi itu dengan suara tak, tak. Sekarang pertanyaannya, dia menyebutkan selesai sholat. Nabi selesai sholat bertakbir. Dan ini Nabi selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gitu? Gitu kan? Gitu kan? Kalau nama begitu, kita buat nanti. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar ya. Betul? Ya, laksananya kena, tidak apa-apa. Kalau itu dijadikan dalil. Makanya kita dalam menafsirkan hadis seperti yang saya bilang tadi, jangan ambil kamus Mahmud Yunus. Itu bukan cara hadis. Buka buku 40 bari. Buka juga Himzadul Khari Buka juga Al-Kawakib Uttarari Buka juga kitab uh, Apa namanya Al-Kawakib -al -al al Utturi Dan seterusnya Buka kitab itu Akan ditemukanlah syarah yang sebenarnya Seperti yang dirukil oleh hmm. Al-Bikai -al Dalam kitab Inaratul Fikri Fimah was-sahim Min-Tariqatul Fikri Apa katanya yang Nabi SAW selesai solat biasanya Mengucapkan istighfar 3 tiga, tiga kali Maka oleh sebab itu Tidak satupun bercara Hadis mengatakan bahwa solat yang dimaksud Adalah solat normal Solat yang biasa Yang biasa Maka ta'ayyana hamduhu Ala solatil khawfi Fil ghazwi Maka wajib ditafsirkan bahwa solat yang dilakukan itu dengan takbir itu adalah waktu solat khawf, yaitu ketika berperangnya. Karena tak sempat lagi, dikit panjang, panjang. Dan hikmahnya adalah mengerjakan takbir itu untuk menggerda musuh. Nih, kalau nanti misalnya dalam solat perang kita jihad nanti, ah. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa -apa, cuma ini hadisnya Tapi di dalam suasana normal Kita tidak membaca takbir kan? Dan suara Nabi Tidak pernah didengar oleh jemaah Kecuali yang dekatnya Lalu, Itu jawaban ben Pendek sekali Jawaban pendek sekali Pasalnya saya punya majlis di Itia Rumbai Sudah dua tahun lebih tentang masalah zikir belum selesai semangat. Ia <laughs> ya, bikin doa dan zikir itu setiap subuh ganjil setiap minggu hari minggu. Tidak jawab sedang ketika saya kesiap hulu. Alhamdulillah kami baru selesai jam 12 dari lepas maghrib. <SILENCIO> Besok semuanya saya kini tiad punah. Jadi sampai di sini jam dua lewat tidur sekejap bangun lagi jam 4 berangkat lagi. Boleh jam 2 ni. <SILENCIO> Pak Ia, jadi ustaz. Usah jadi pusat <laughs> Kalau tak mau roti lonjol, tak mau lonjakan lonjakan, tak mau benar benar, ya. belum lagi nanti kita dalam pikiran kita yang kita sampaikan yang benar ternyata ada juga salahnya. Atau ada yang nak menyalahkannya. Atau setidaknya ada yang akan membuat isu isu yang tidak sehat tentangnya. Itu banyak. Kali ini senjiasa saya kalau dalam usah, dalam apa tu saya rekam dulu. Karena banyak Manya. orang yang membuat sesuatu yang saya tidak katakan, saya katanya. Ya, dan yang masih, yang sering itu bukan orang biasa, tidak jarang pula Ustaz atau menyandang diri sebagai Ustaz Saya pernah datangin, datangin Ustaz besar sekali, Ustaz, besar. Se semua rekamannya ini Ustaz ustadz kan bilang begitu. Ini, ini rekamannya perlu dengar, tidak mau dia ini, dia payahnya gitu, tidak mau dia. Ya. Yang penting kamu mengatakan gitu ke kan? Ya Allah, nah, ini, ini, ini saya sudah boleh kata Ini yang namanya itu Tetap kambing walaupun, tebang, ya. tetap nah. tetap walaupun nah. terbang Tetap kambing walaupun Saya tunjukkan ini rekamannya ah. Atau kalau Ustaz bersedia Besok tanggal sikit Saya akan diam tentang masalah ini Tolong Ustaz hadir Nanti nah. ongkosnya Ustaz saya bayangkan Ustaz nah. juga nah. mau Ini yang masalahnya Diajak ketemu, berdialog Tidak nah. siap dan ketika di belakang Omer nah, nah, nah, nah. Itu sudah Saya serang waktu itu di Islamic Center Pembina Di Islamic Center Pembina Saya rengat Di samping rekaman nah, markas nah, Saya juga punya rekaman pribadi Saya putar lagi di rumah Kadang-kadang pas pulang nah, kan lumayan Satu jam setengah hari pembinaan baru Sudah saya pulang Menyimaknya Ada kira-kira sesuatu nah, yang tadi Saya omong misalnya Perlu dibungkuskan pengertiannya. Nah itu pentingnya rekamannya. Nah tidak lama tiga hari selepas itu dapat berita, korang itu ngomong begini-begini tentang saya. Saya datang ambil beruang. Saya buat rekamannya. Ini tolong dengarkan kamu. Yang penting kamu katakan saya tak perlu rekaman nah, itu. Ya. Kalau begitu, yang boleh buang. Ini kayak ambil tungku bel sebelum masuk. Masih nah, Islam tadi dia tak mau benda, mendengar. Yang penting kamu ni penyihir. Itu aja. Kita ini tausiyah dan semak dimudahkan Allah semoga Allah. Enaknya memang kalau sesuatu kalau sudah bertemu khususnya di rumah Allah, bisa semua dilurus. Ya kita serahkan ke Allah dan langsung saja ya, kan tak ada yang dirugikan kan? Serahkan kepada Allah dan nah, Rasul bukan serahkan kepada pusat dasman. Tidak. Mohon maaf saya Bapak jangan ikut saya ya. Ini kalau salah saya tolong jangan ikut jadi beban saya nanti. Besok saya jadi saksi. Habis itu jadi tersangka. Ini mohon maaf. Saya tak ingin. Bapak seperti kata katanya Masyafi. Saya ingin imun ini diambil dari saya. Tapi jangan dinisbatkan ke saya. Jangan gara-gara ikut saya demi Allah. Jangan. Tapi kalau yang saya sampaikan itu. Kami tunjukkan Allah dan Rasul. Sesuai pemahaman Nabi dan sahabatnya. Ikut. Kalau ada nanti salahnya. Ternyata sahabat memahami tidak seperti Ustadz. Misalnya. Nah, ikuti yang itu. Jangan saya. Karena saya tidak mahu jadi tenangkan. Karena di hari kiamat itu, Ustaz itu paling banyak masalahnya. Paling? Banyak berarti hati, Pak. Apalagi kalau banyak pengikutnya. Makanya kalau tidak jadi Ustaz itu, jangan cepat-cepat keluarkan SKN dulu, ya? Kayak Ima Malik, dia baru bersedia di Ustaz sebanyak 70 orang kukaha Madinah merekomendasinya. Baru dia mau jadi kukum. 70 orang kukaha kita baru sepertuju pemikiran mereka kepada kita. Inilah bukti yang sebenar. Ya Allah. Ya. Yang lain jangan dengar ya. Bahkan tidak jarang pula saya dengar Ustaz saya nak bertanya Ustaz. Tapi saya bertanya sama saya samakan. Kamu saja sama dia dia tak berpikir itu katanya. Dia enggak Tanya sama saya katanya. Saya yang, yang tahu yang di bidang ya Allah ini akhlak seperti ini dah ada di zaman sahabat ini mereka justru kalau ditanya tanyakan ustaz itu dia ulang tanya lagi tanya ustaz itu dia ulang akhirnya balik lagi ke ustaz yang pertama ustaz semua tak ada yang jawab katanya ustaz dah paling faham katanya nah, barulah baru dia jawab ya kalau begitu oke okay lah. kalau begitu okelah okay kalau Begitu akhirnya dia jawab gitu tak kalau sekarang tak kalau tanya semua saya, yang tanya sama dia. Tahu gak dia teman Madinah itu katanya? Orang Madinah itu sesat katanya? Ya orang Madinah susah. Nabi bilang iman imanku kembali ke Madinah. Nabi bilang lah hadis sahih Ingal iman layak rizu ilal Madinah. Kamata'adzul hayyat ila juhriha. Iman itu di saat banyak fitnah di luar, kembali ke kota Madinah. Hmm. Madinah. Seperti kembalinya ular ke sarangnya. Lalu orang Madinah susah. Maksud akal itu? Ya atau bolehlah sesat Tapi mungkin yang di luar Madinah lebih <SILENCIO> Ya kalau yang Madinah sesat, sesatkan di luar Tentu lebih Nah, Nabi yang ditegak di Madinah apa? Alhamdulillah Alhamdulillah yang ditegakkan di Madinah itu adalah Bukan perkataan syafi'i Bukan perkataan hambali Bukan perkataan maliki Tapi perkataan Nabi Tapi perkataan kami alhamdulillah kami dibajarkan membahas seluruh mazhab kecuali mazhab Syiah. Kecuali mazhab Syiah, sebab tidak ada. Ya. Kecuali mazhab Syiah, seluruh mazhab Malam Shahbihi, Hamzali, Malik, Al Zahriz, semuanya kita bahas dan kita diarahkan untuk menterjemah yang dalilnya paling kuat. Kalau sama-sama kuat, adu kuat. Sama-sama kuat, ia bermakna. Kita negoja kalau ada yang amalkan begini silakan. Yang amalkan begini silakan. Misalnya ini nak jahar Bismillah silakan. Nak sir Bismillah. Pula. Jangan pula begitu. Misalnya sebelum saya jadi Imam besar di Islam Center Mekinang itu, siapa yang tidak mau jahar tidak boleh jadi Imam. Berarti sempit jadilah. Sempit. Inilah. Saya pendapat pribadi saya yang mengatakan sir lebih kuat dalilnya Lebih pas untuk diamalkan Tapi siapa yang mau jahat silakan, silakan dan bawa sendiri, jangan panggil jadi saksi nanti. Itu saja Makanya Imam kami empat, dua sir dua jahat Dua jahat silakan. Tapi kalau untuk doa ramai rame bisa bagaimana? Tolong cari darimu, kita jumpa, nanti bawa saya kalau betul benar dalilnya dari nabi saya pertama nanti launchingnya Saya pertama launchingnya karena saya mau belajar Tapi kalau saat belum antum temukan tolong ditahan dulu kalau di ditahan dulu karena itu hukumnya sunah kalau bismillah itu dalam sholat jangan sampai tinggal pula ya Nah kalau salat enggak jadi hormat tapi kalau zikir nih boleh di boleh dulu dulu yang pasti ada lo diamatkan yaitu disir, disir, jualan. Ini panjang juga, apa <tuk> bedanya? Jadi aku bilangnya apa bedanya? Katanya saya ini pantang bedanya. Ibarat apa? Ibarat penjualan kalau ditawar diborong itu masalahnya. Yang terima kasih ya. Dipasih, ya. Cukup demikian dulu. Dan saya mohon seluruh sahabatnya kalau ada yang kurang tambah tambahkan ya. Kalau ada yang berlebih bawa semuanya pulang. Kalau ada yang salah jadi apa? Kalau yang salah jangan di. Dia Cepat-cepat dilupakan. Ya, baik saya omong. baik salah ilmu, tolong cepat dilupakan. Karena saya ingin besoknya bertemu dengan bapa masih tetap Assalamualaikum ya. Yang ikhlas mengucap kata hentinya begitu nanti lah. Tolong wanja. Kalau ada kata-kata saya yang menyinggung, iya. Kalau nanti ada masalah nanti, daripada nanti kita saling memanggil kembali, kita kan ingin cepat-cepat masuk, cepat-cepat masuk. Masuk juga yang terlalu banyak perkara apa? Kalau maafkan dari sekarang ya, ya. Kalau ada yang perlu diklarifikasi, cek dan dicek. Nomor saya silakan dijagad, kosong delapan dua belas tujuh lima 43. Atau mau komunikasi lewat Facebook, tapi saya kadang-kadang sekali 6 bulan dibuka. Ia ya, jarang kali berhubung ni. Mak, lo lah gaptek Saya sengaja bawa ini supaya tak ditulung gaptek. Ya. Jadi, tidak begitu hobi, pak. Tidak intinya. Kadang-kadang aja dibuka. SMS sering tak masuk. Pasalnya, HP saya caki. HPnya sering. Dan penuh inboxnya Jadi kalau nak komunikasi, telepon langsung Kalau tidak ada pusat, di miss call saya telepon balik ya. Silakan. Kalau tidak saya telepon Atau saya tidak angkat Jangan bersedia di dulu Pasti dalam kondisi tidak mungkin menjawab Misalnya tadi beliau Telepon saya pas lagi di WC Ketak begini Pula heran kita Kalau pas sudah kita tidak mahu menjawab, banyak telepon Pas lagi siap, duduk-duduk Nyantai-nyantai, tidak ada yang telepon Ya, jadi mohon maaf ya. Siapa maafkan tu? Tung. Kau tidak selesai-selesai. <laughs> <laughs> kita tambah lagi. Ya, biar hendak kita, artinya lepas ia pergi dengan hati yang suci, muka yang yang cermin ini. Mudah-mudah Allah masih mengajarkan kita bertemu kembali. Hendak di dunia ini, mudah-mudahan di dalam surga nanti. Amin, amin, amin. Allah merahmati kita. Innaaakaasus saniyalik. Wa rabbihiinnaaakaatul walailahim. Allahumma, inna s-awwaka inna mafiha, wa amalan saliha, wa nafsa, wa kalma fashia, wa inna muddaa bil ayam alaymin. Wa subhanakallahumma bihamdik, ashhab anna inna hain lans. Wa s-s-tuhur wa rahmatullahi